Сонце тим часом зайшло і темрява землю окрила, спать полягали усі поблизу корабельних причалів, ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, в путь подалися вони до просторого стану Ахею. Вітру попутного дав Аполлон їм стрілець дальносяжний. От вони вправили щоглу, і білі вітрило напнули. Зразу ж середнє надулось вітрило, і хвиля пурпурна із-під корми корабля швидкоплинного вмить зашуміла. Легко по хвилях він біг, верстаючи путь морехідну. А як уже допливли до просторого стану Ахею, на суходіл вони витягли свій корабель чорнобокий, і над піском на високих підпорах його укріпили, та й по своїх кораблях і наметах усі розійшлися. В гніві тим часом сидів при своїх кораблях швидкоплинних богонароджений син Пелею Ахіл прутконогий. Ані ходив він на раду, де слави мужі набувають, ані на подвиги ратні, лиш мили я трив своє серце, нудячи світом, душею ж борні він жадав бойової. От у дванадцяте вже світанкова зоря народилась, родилась, і до Олімпу боги повернулися вічно живущі, разом усі йшов попереду Зевс. Не забула Фетіда – Ревних благань свого сина і морські залишаючи хвилі З раннім туманом зійшла на Олімп і на небо велике. Там громозвучного бачить. Кроніда вона, що самотньо на височині Олімпу Сидів многоверхого в хмарі. Сіла вона біля нього, і коліна обнявши рукою лівою, до підборіддя правицею злегка торкнулась і почала владаря кроніона Зевса благати. Зевсе, неж батьку, якщо зміж безсмертних словом чи ділом, я коли-небудь тобі догодила, воли мою волю, сина мого пошануй, бо коротковічніший всіх він інших. Володар мужів Агамемнон тяжко узяв нагороду його, і нею сам володіє. Ти ж, олімпійцю, за нього помстись, промислителю, це все. Війську Троянському дай перемогу, аж поки Ахеї сина вшанують мого і пошаною знову звеличать. Мовила так.